Erabakia politikoa izan dela argi dute, bai familiak eta baita bake eragileek ere. Ala adira sizuen Joan Aranburu, Xistorren Alabak eta baita Anaiz Finosa Bake bideaneko kideak Joanden larumatean senperen egineko mobilizazioan. Herritarran dana batuzen bertan mobilizatzeko xedez eta aste gogorrak izanen direla kontziente izanik. Joan Aranburu, Xistorren Alabari erabakia nola hartu duten galde egin diogu. Ba besteak bezala, oraindik e, ba bat ematen e, du istorio bat amaigabekoa. Eta, eta ara, zugu beste zer esateko, bai. Beti berdina beti aitzaki berdinak, eta, eta ara. Zura itak dena alde du, kalera ateratzeko? Bai, dozera zineaz benetan ona du, eta, eta bai, zugu espikaten fenik, salbu erabaki politiko bat dela, hori argi, eta eta ez dutela bat ere gogoa, hori bat eramatea, Ba, Epozesuak tan. Tokiko haute babesa, e, espero ziñun, behar bain besturteta gero bai? Ba, pentsatze dut orain ikusten dugu jendeala ere gero eta gehio lotzen dela, badela dela gatazka bat euskal ejian eta seiatzen direla uregtzen bedaren, hori etzena egiten hainbat urtetan babesa bai ba, beina bai, ba, orain horiiek uh, ere piu gehi eman beharko dute momentu batean baddakigu ba, politikoki ere uh, ebe, bota beharko dutela <laughs> indaga handi bat, eta arki eta garbi ez, ez dizki gute aterako pesoak erakusten dute egunero eta orduan... Uh, Ordoan, bai, bada pisua politikoki, baina segitu beharko dute, eta zinez erakutsi gero eta gehiago parixeri ez dukula amore emanen eta ez dutela amore, amore eman behar. Eta nola da, Aita? Aita ongi, uh, ongi zenta azkaja da eta baina nola esan ongi olakotan, eh, bera ere ikusten du ara, eh, ogoita amakurte ez alabur, pentsa denak zer giten aldugun ogoita amakurte bat ez gizian, Ba, ikusten da, bera ere, zahartzen, go, familia honditzen, eta, eta, hongi zenta, zenta azkarra da, baina, baina, baina bai. Hala <gülüyor> ere, erabaki orain dik go, go, go, bat, eta, eta, bera, aurre egingo dugu, beti bezala. Aurre eginen diogu, errandigu guztiz bidegabea dena beti bezala kakotxartean dioen gisan, bai baitakite zenien gogorra den. Anaiz finozak finuzak berretxe egindu arkere erabakia politikoa dela. Eta erabat lotxagarria fiskaltza antiterrorista horrek hartzen duen uh, bidea. Eta, kezka gaur da, ea horrengi belean, ezote den, erabaki politikorik besan nola olehtu daiteke. Nola olehtu daiteke, gaur egun lehen istantzian agertzen diren uh, argudioekin olako dei bat egotearen. Iraiaren hogeita eh, laua da ondoko marragorria ordura arte, Ba, segitu segitu antolatu ira ira garbia dugu mobilizazio egun bat irailaren 19 eta eta urtan burubelagiak uh, xartuak gira eta gero segituko dugu ba, uh, orain arte egin uh, dugu mezala delegaritzatik eragiten eta eta baina bainan uh, segordenada ehi aktibaziotik lortuko dogula soilik beha edo alda arrasten holako jajera bat. Dominik iriak bertan zen senpereko auzapeza. eta senpereko herriak lanea segituko duela, azpimarratu dugu, bai txistorren eta baita gainontzeko preso politikoen alde ere. Bai, bo, ez du egaren ginen ginen, ez dela lehenesik aldea, baina nik dugu uh, juien aldetik eta dretsuaren aldetik baduera paradabat aldeak. Uh, berriz erirat etortzeko eta e, baldintzak guziak finkatuak izatu direla hortako eta hor ikusten dugu berriz, fiskalak berriz deialdi de bat egiten duela e, be, erabaki hori berriz e, zalantzan emanez eta bon, egida azken urratxo hori mementuatean egin beharko dela eta e, bentsatzeot e, duretzua frantziak ematen dituela lege batzuk tokian eta hor lege hori, ez dakit berak tokien emanaduan lege hori irrespetatzen duen gaur gunian, mementuate Etean berkoda asken urratz hori finkat e egin. Eta, eh? gu hartako hemen gira ere, ezen bertar gisa susten gatzen dugu gauz hori spaditik, sisztoren e, eh? kasu hori, eta sisztor, eta bertzen, kasu horretan direne gu zientzat, eta bi pentsatzen dugu gauz hori berdela burudaino edaman, eta berdela terabidea tatxeman.